Imnul 19, învățătura teologică ce se ocupă și cu preoția și cu contemplarea nepătimitoare. Cum voi descrie stăpâne minunile tale uimitoare, cum voi povesti adâncurile judecăților tale pe care le împlinești în fiecare zi cu noi robităi cum treci cu vederea nesfârșitele mulțime ale greșelilor mele și nu socotești, stăpâne, faptele rele ale mele, ci mă miluiești și mă acoperi și mă luminezi și mă hrănești, ca și când aș împlini toate poruncile tale, Mântuitorul meu. Dar nu mă miluiești numai, ci mai mult decât atât mă învrednicești să mă înfățișez înaintea slavei tale, și puterii și măririi tale. Îmi vorbești și îmi spui cuvinte ale nemuririi, mie celui slab și zmerit și nevrednic să viețuiesc. Cum mi umpli de strălucire sufletul murdărit și îl faci lumină neprihănită și lumnezească, Cum faci strălucitoare mâinile mele nevrednice pe care le-am pătat cu petele păcatului, cum preschim buzele mele cu raza în tale, făcându-le din necurate în sfinte? Iar limba mea spurcată, cum o cureți, Hristoase, și o faci părtașă de mâncarea trupului tău? Cum binevoiești să mă vezi și să fii văzut de mine și să fii ținut în mâinile mele, tu, cel ce ții toate, cel nevăzut tuturor ce te lor cerești? Și apropiat lui Moise cel din tâi din proroci Ieșirea 23, 20, 23 Căci n-a ieșit învrednicit să vadă fața ta Dar nici altul dintre oameni ca să nu moară Deci cum sunt învrednicit Hristoase să te țin și să te sărut Și să te văd și să te mănânc și să te am în inima mea pe tine cel neînțeles, pe tine singurul negrăit, pe tine neîncăput de nimeni și tuturor neapropiat, și cum rămân ars bucurându-mă și totodată tremurând și lăudând, Hristoase, marea ta iubire de oameni, deci, cum cei orbi și cei trupești care nu te cunosc, cei plini de nesimțire, mai bine zis, arătându-și propria slăbiciune, și întunecime și lipsirea de toate bunătățile, îndrăznesc să zică Mântuitorul meu ce nevoie are omul de preoție, dacă nu câștigă una din acestea trei, fie hrana trupului, fie avuția aurului, fie tronul unei episcopii bogate de la cei mai înalți. O întunecime, o învârtoșare! o sărăcie ultimă, o mare ticăloșie, mare neștiință, o vorbe nefolositoare și deșarte, o îndrăzneală, o cugetare vrednică de iuda vânzătorul, căci precum acela a sucotit ca nimic taina înfricoșătoarea cinei domnului și a trupului său neprihănit și a sucotit mai de preț puținii arginzi. Așa și aceștia, pretind cele căcioase mai mult decât cele nestricăcioase și Dumnezești. aleg spânzurarea sufletului lor. Spuneți-mi, o, voi cei deșerți, deștiți aceasta, cine, odată ce a dobândit pe Hristos, are nevoie de vreun alt bine al veacului acesta, cine având harul Duhului în inimă, nu are locuind în el venerata treime, luminându-l și făcându-l Dumnezeu. Deci, cine odată devenit Dumnezeu prin harul treimii și odată învrednicind de slava de sus și prima, ar cugeta ceva mai slăvit decât a liturghisi și a avea firea cea mai de sus, care toate le face și e nevăzută și tuturor neapropiată, sau gândește ce ar putea pofti cineva mai strălucitor în viață, în viața aceasta de scurtă durată sau în alta care nu are sfârșit, dacă ai ști de adâncimea ascunsă a tainelor, nu mai sili să grăiesc sau să scriu acestea, căci mă tem din mare evlavie să pun în scris cele dumnezeiești și să schizez în litere pe cel de toți negrăit. Dacă ai fi văzut pe Hristos, dacă ai fi primit Duhul și dacă ai fi fost dus prin acești doi la Tatăl, ai fi cunoscut cele ce-ți spun și cele ce-ți stâlcuiesc. Ai fi cunoscut că e un lucru mare și înfricoșător și dincolo de toată slava și strălucirea, stăpânirea și puterea, bogăția și puterea și de toată împărăția, a liturghisi cu conștiință curată a inimii, treimi curate și sfinte și neprihănite. Să nu-mi vorbești de nepăcătoșenia trupului și să-mi aduci mărturii a căror adâncime nu cunoști, ci ascultă mărturiile simple spuse de Dumnezeu prin apostoli, prin înțeleptul Vasilie, cel cu gura de foc, și prin Părintele Gură de Aur și prin Grigorie, care a teologisit bine acestea, și crede lor cum trebuie să fie cel ce liturghisește lui Dumnezeu, Făcătorul tuturor, și după vrednicia și virtutea ta, te poți minuna de mărimea demnității lui. Nu vă amăgiți, fraților, nu îndrăzniți să vă atingeți sau să vă apropiați, de cel neapropiat prin fire, căci nu poate jertfi un chip curat, jertfa de taină și ne nesângeroasă, lui Dumnezeu cel curat prin fire, acela care nu se va lepăda de lume și de cele din lume și nu va renunța la sufletul și la trupul său și nu se va face întreg mort prin toate simțurile, ne mai privind cu împătimire la nimic din cele dulce ale vieții. Nemai poftind nici unul din lucrurile lumii, acela care nu se va face surd și orb lucrurilor și obiceiurilor, faptelor și cuvintelor, ci vădind fără îndoială câte le poate vedea ochiul prin fire, dar ne lăsând să intre nimic în lăuntru inimii, sau reținând întipăririle și formele lor, auzind de sigur câte le poate primi omenesc. Dar rămânând neînsuflețit și nesimțitor ca o piatră, neamintindu-și nici înțelesul cuvintelor, căci, când va simți că aduce cu adevărat gerfa, s-a despărțit de toată lumea și de cele ale lumii și va cunoaște și va crede în cele ce le scriu, Acela a trecut peste văzduhul întunecat pe care David îl numește Zid. Salmul 17 13 și 30 Și părinții l-au numit mare la trecut ajungând la liman în care tot cel ce a ajuns află tot binele căci acolo eraiul acolo pomul vieții Apocalipsa 2 cu 7 Iacov 2 cu 8 Acolo e pâinea cea dulce, acolo băutura dumnezeiască, ieșirea 16 cu 15 și înțelepciune 16 cu 20, acolo bogăția nesecată a darurilor, acolo arde rugul fără să se consume și se dezleagă îndată încălțămintea picioarelor mele, acolo se desface marea și trec singur și văd pe vrăjmași înnecați în ape, Acolo văd pomul sădit în inima mea și toate se preschimbă în mine. Acolo am produs mierea ce curge din piatră și de atunci sufletul meu nu s-a mai împărtășit de grijă și teamă. Acolo am aflat pe Hristos, dăruitorul acestora. Acolo i-am urmat lui din tot sufletul meu. Acolo am mâncat mană și pâinea îngerilor și n-am mai poftit nimic din cele omenești. Acolo am văzut, înflorind toiagul uscat al lui Aron și m-am uimit de faptele minunate ale lui Dumnezeu, acolo am văzut rodin sufletul meu sterp și cum lemnul uscat face rod frumos, acolo am văzut inima mea mocirloasă și risipitoare, curată, nevinovată și fecioară, și auzind bucură-te cea plină de dar, că Domnul este cu tine și în tine în veci. Acolo am auzit, scufundă-te și spală-te în cristelnița lacrimilor. Și făcând acestea am crezut îndată și am câștigat vederea. Acolo m-am înmormântat în mormântul smereniei de săvârșite și a venit la mine Hristos cu o milă nemăsurată și a ridicat piatra grea a răutăților mele și a zis, vino. Ieși din lume ca dintr-un mormânt Acolo am văzut cum a pătimit în chip nepătimitor Dumnezeul meu Și cum s-a făcut mort fiind nemuritor Și am înviat din mormânt fără să rupă pecețile Acolo am văzut viața și nestrecăciunea viitoare Pe care o dăruiește Hristos celor ce-l caută pe el Și am aflat împărăția cerurilor ce este în lăuntul meu și care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeire nedespărțită între persoane pe care cei ce nu o aleg în locul întregii lumi și nu o socotesc ca o slavă, ca o cinste și ca o bogăție, ca să îi se închine, să-i liturghisească și să stea numai în fața ei, sunt nevrednici, să o și vadă în chip neprihăinit Și să se desfăteze și să se bucure de toate bunătățile ei Și de ea nu se vor împărtăși dacă nu se pocăiesc Și dacă nu învață toate și nu fac toate și nu împlinesc cum am spus toate Câte le-a spus Dumnezeul meu Dar și atunci se vor împărtăși numai cu multă frică și evlavie Și dacă poruncește Dumnezeu ca să se atingă de cele de neatins, căci nu le-ai îngăduit tuturor să liturgisească liturghisească acestora, chiar dacă ar fi primit cineva harul Duhului și ar fi curată de păcat din pânte cele maicii, dar dacă nu trăiește în sufletul său încredințarea de la Dumnezeu prin porunca și alegerea Lui, nu se cuvine să săvârșească slujirea sfântă a celor dumnezești, și să se atingă de tainele de neatins și dumnezeiești cărora se cuvine slava, cinstea și toată închinarea, acum și pururea și în toți vecii. Amin.